Tak já vlastně dostanu Tak Nediskutujte mezi sebou, diskutujte s přednášející, prosím. Tak já vám to Ano, zkoušeli jste tam dát teda RH faktor, nebo Ježíš, Maria, a dejte jasný, že ty. Že ty Rha, ale kdyby jenom zdravotní stav, ale předpokládaný zdravotní stav, ono se zdá, že prostě fakt je to dobrá predikce, to, jakým bude za, d za 10, za 20 let. A... A nemáme tak velký soubory, abychom jsme si mohli dovolit tam dávat RH faktor. A. no jo. No. Prži, při frekvencích jako zastoupení jednotlivých fenotypů a genotypů a prostě v tuhle chvíli nejsou ty soubory tak velký, abychom jsme byli schopni tohleto využívat. Hmm. No tak, za rok, za dva. <laughs> Nebo za tři, no. Ale jak se mění, protože tady to bylo jako na, na těmi ženy že jo, hlavně, ale potom, jak se tady jako v průběhu mateřství mění ten, ten disgas, právě čekala jakože, čím máš víc dětí, tak tím se ti snižuje ten disgas, protože jsou prostě děti jakože... V závislosti tohohle, toho tady teďka jsou vlastně v tuhle chvíli jako jedna práce, která je publikovaná, ta ukazuje, že naopak matky, které mají děti, mají nižší mý různy no. jenomže ta studie je dělaná na ženách v různém věku, není to prostě na nějaké konkrétní období prostě matky ve věku dítěte je od 1.00 do 1.00 roku? Je to prostě matky a nematky a tam se ukazuje, že ty matky mají naopak disgust, disgustáltoři to nějakým způsobem uh, diskutují ve smyslu, že se ženy habitují na neustálé přebalování a práci s těma výkama, výtěžkama svých dětí a že se nějakým způsobem jsou hlucený habitovat určitě uh, těm uh, odnětům a tím, to znišují. Což jde proti vlastně té hypotéze, kterou já jsem tady jako nějakým způsobem Míňovala, pak jsou vlastně práce, které jsou u nás tady ještě republikované a tam se ukazuje, že jsme se dívala na ty prvorodičky vicerodičky, že se ukazuje, že ty vícerodičky by teoreticky mohly mít opravdu vzvýšenou tu míru znechucení. A tam teda jako předpokládá. Ale když jsou těhotný. Uh, to jsou, ale jo. A jsou ale když jsou hodný, a tě tě, jako takže jako, takže to zase tě tě zase tě tě zase co je zase jako něco je vlastně něco jiného. a to je vlastně chyby no. tohle chvíli. No. To jsou ty věci, kam vlastně jako se dá míře, tam. A dívat se teda, jak to bude fungovat a testovat třeba, pokud samozřejmě dneska víme, že jako ani ta matka už není tak důležitá, která je úplně zásadnic. vždycky hraje tu hlavní roli ve výchově toho dítěte. Dneska už je poměrně jako běžný trend i otec v, v zásadní jako roli v výchově dítěte. A podívat se do těch domácností potom třeba, jestli opravdu je to něco, co se předává na podobování, a učení se. Tak jestli to má nějakou významnou roli a případně uh, bychom rádi třeba testovali, jestli to může mít nějakou významnou roli právě na zdraví toho dítěte třeba do prvního 3 let. Jestli když ta žena jako bude mít vyšší míru než bude nějakým způsobem chránit sebe, uh, i to dítě nějak učit, že samozřejmě víte, že maminka s dítětem řekne, na to, nedělej to, hmm. to, to, to je prostě plný všeho. A, a v se... chvíli tam je jako by výzkumu a ještě to není nezpětělné. No a to se jako ví, jak se to teda předává uh, mezigeneračně, jakože ono jako přes nějaký ty osobnostní věci, které jako třeba jako víme, že? jako nakolik jsou děti jako plus, minus, nebo přes nějaký ty jako uh, afektivní jo, a tak, uh, ale, ale jako jinak uh, je, není porovnávaný to nějak... Uh... Jako, co, co, jako tak ono jsou celkově... Jako, jak jste viděli, možná mohli jste si povšimnout těch uh, jako přiložených... Uh, referenci, tak většinou jsou to hodně recenzní věci, které teprve postupně jdou na svět a ta problematika se teprve jako zajímavější a studovanější. No. A v oblasti těch dětí, jako tam vlastně míříme všichni napříč laboratoře, možná teďka ve spolupráci a, a, a je to takový náš další cíl, tam se zaměřit. Jednak jako na to hrubý tak pak se koukat na ty kauze, na nizkař, co se tam děje. Protože samozřejmě věcí si pozorujeme, a říkáme si, že to je proto, protože něco, ale ono už před otrhodnění mohly prostě být nějaký typy žen, který následně měly vlastně predispozice k tomu, aby se ten jejich zkaz tak, jak se bude vyvíjet. Už to nemuselo být jenom na, jako možná, že už to může být předem být přetučený. A to je potřeba jako jako se na to dívat a testovat. Ne? Jestli můžu tím se jenom komentovat. Já si myslím, že možná budeme potřebovat jako nějakou jako jemnější nianci nástrojů, jak tohleto u těch matek nebo rodičů hodnotit. Jo? Protože tam máš na jednu stranu prostě u těch úplně malých taky jako přebaluješ, tak ne, nemůžeš být úplně jako znepucená z jejich jako to a tak dále. A v, ale zároveň prostě v, potom, zároveň potom, když on začne jako běhat, jako, jako ta, tak je, jak na to, a v, to musí být jako nějakým způsobem jako atentivní víc, než jako, za jiných volností. A ten, ten dotazník ti prostě to není schopnej úplně jako, v, jako po, um, zachytit, jo, takže v, vlastně by to chtělo něco jako jemnějšího v, na... To je zase jako nějaký jako anekdotický jako, pozorování, že někteří rodiče třeba nej v jako, že nebyli schopni tak tím typický, třeba by jako přebalovat, protože jim by to prostě byli tak tím jako takový jako tak moc nechutný, že to prostě nedá, nezvládají. Jo, což už jako v pohodě, ale uh, že uh, Spíš, jakože ty si myslíš, že, jako, že je to tedy jako problém uh, metodický, že jako dotazník je na to špatný nástroj, nebo... Jako protože on ti, řekne jako to, on ti řekne... No, ne a, kdyby to bylo jako třeba longitudinální a tak, tak, uh, tak to by se třeba dalo, ne? Ne, já si myslím, no, je, že, je, že je příliš hrubý, protože tam musíš rozlišovat to jako, uh, že není výkal jako výkal, jo? že prostě ty seš, uh, <laughs> bez pochyby, že, že máš, uh, že prostě, prostě máš, uh, Nemůžeš by předstřetlivá k tím jako toho potomka, ale naopak prostě, jo. říkáš tomu dítěti, ne, nešahy na ty bobky toho, od toho pejska tady na ulici. Jo. Jo. Ale ten dotazník ji rozchrne všechny jako víkal. Hmm. Hmm. No ale samozřejmě si máte dotazníkovat to už jako tady jako na tohle prostor, ale je tam další problém, prostě v těch čtych, tak prostě opakovaně, tak které vzniká jaká z té a lidé pořád ten samý dotazník a ptáte se jich do kolečka, jak moc nechutný vám přijde, kdybyste se dotýkal, kdybyste viděl tady toho a tam toho otevřenou ráno, jak moc nechutný vám připadá, když se napijete ze slunce někoho, kdo byl takhle infikovaný. A za měsíce jich se ptáte znova, a jak moc nechutný. Tak samozřejmě my máme jako nějakou míru toho, že se snažíme rozdělit posouvat a mít další rozestupy, ale nedá se to dělat nevnoducho nekonečné. Jako třeba samozřejmě těch metodických přístupů při víc, kromůž textových To samozřejmě co v našich děláme, tak děláme i ten taktilní rizgas, kdy teda hmm, nějakým respondentům předkládáme různé hmoty, které se dotýkají <d�es> konzistencí a, a nějakým způsobem se pozoruje tom, jak oni reagují, jak může míru znechutnění popisují, jak moc znechutným přijde uh, později takový objekt, se jich ptáme a samozřejmě zaznamenáváme i nějaké jako, jejich výrazy a, a tak dále. Takže vidíme, zatím ty předběžné výsledky z těch experimentů se zdají, že uh, poměrně dobře funguje jako podívat ten textový dotazník, který je respektive současně s tím. Uh, a zdá se, že uh, to bude podobný. A neplánujete udělat na ty matky nějaký dotazník? To, jako te... jako zpe, no, jako Zpej. že je to, te... no nebo jakýkoliv. takže jako, jestli neplánujete tak jako udělat nějaký něco velkovídlaměný by jako na tom mateřství že tady to je jako obecně že jo tak to, co to jako nakřikala Myslím tak, si to je jako Třeba budoucnosti, že se myslím tím směrem, jako půjdeme. Že, že prostě po porodu a jako já i vlastně s bylo potom jako opravdu vidět i za těma malým dětmi, tam podle mě u malých dětí to bude muset být obrazově, tam prostě budeme muset předkládat od nějaké fotografie nebo nějaké věci a pomocí nějakých smajlíků, obrázků je necháme hodnotit, pozorovat tváře jejich, možná, že to přes natáčení to asi uvidí, nebo jak se by a zároveň třeba opravdu pozorovat svých rodinách, jestli tam existuje ten přímov z těch informací. Hmm. Hmm. Tak to zprávně, že teda vůbec nečeškládáte obrázky těch hodným děnám. Těch hodným děnám. Až to, opolu. Protože, protože, protože vám to přišlo neetické, že se s nimi co stát. Je dát, to tak, když mě těch obrázky jako fakt slohy, kteří jsou jako cyklivější, tak se na někdo opravdu neradě koukají. <laughs> A samozřejmě v případě těch jirniček, kteří jako jsou jako citlivější, teď uh, nějaký budoucí, my potom zvažujeme, bude to způsobit uh, spíš na nějakým jako, um, seznámením, s tím, co je čeká, a budou se tam vyzvovat někam o textily. Teďka samozřejmě to distribujeme v rámci těch ekologických uh, prohlídek, které tam mají ty pravidelné, my jsme byli schopni udržet tu frekvenci stejnou u všech těch žen a, um, a zároveň, nějaký biologické výchy, které se snažíme zhromažďovat, uh, ať už jsou to teda by se do dělatelských, které podráží teda i nějaký ty uh, markety měřit. Ale tady je teďka taky další směr, kterým chceme jít, z k nám zkusit s nějakou podskupinou dělat experimenty. Máme v plánu dělat třeba na e-treku, kam se dívají nebo nedívají, dívají, dělat ty nějaké brzy, ale bude trošku kontrolovat, kdo v se známý předem s tím a musí nám podesat ty souhlasy, protože kdyby se stalo, že nám opravdu jako s dělá špatně, to protože ty obrázky, Někomu přijdou prostě normální a nikdo se na něm nezlehutí, ale jsou lidi, kteří jsou opravdu citliví a při pohledu na některých z těch obrázků začnou okamžitě mít vyšší fyziologický reakce. ale my to s nechcení jako tohle nejmí vzhodnotí. Já osobně bych si asi musela s nějaký obrázek vyhledat, abych to dokázala do sebe do, do, do skutečně že to je to, je, to, to, to zem zem máme. My máme třeba právě lidé v tom poporu, to už dáváme, že mám poporu. A v těch uh, preliminárních datech, co máme, tak se ukazuje, že tam není žádný rozdíl. A i v těch kontrolách, co jsme <laughs> měli jsme kontroly, Maží um, kontrolníkě posíláme online, výr, prostě, kde mají už baterie vůbec hodnotěji obrázky. A tam, když jsme třeba u nich poměřovali, uh, to by jste cítit mezi folikulární a literální fází. pokud buď, buď těch obrázby tohle no. co tady když tam máte tu ten stimulační no. materiál... Uh, jako a když mám to si... jako, na celou obráznicu no, jako je z zajímavých videí, já jsem si nějaké že nejsou a ty nám podstatě, co jsem viděla, tak jsem říkala, ty tady nesmím pouštět, to by se mě po první minutě, protože ani já jsem, teda ta prostě mě nějaké pocity, z toho posledního, co jsem viděla. jsi u nás No, <tíklad> ten se mi fakt Ale ten už vůbec podle mě nemůže měřit míru, ten už jako je jenom o tom, že vyvolá, u koho nevyvolá, tak ten nevěduje. <tíklad> No, já jsem se chtěl dodat, jestli není možný, že ta vyšší, že, že ta vyšší míra znekucení je zprostředková jakoby přes všeobecně vyšší vyšší čitovou výměrnost, řekněme jo? nebo přes přes větší emoční připravenost, Eh, Senzitivně to tam není, ten vztah jako přes tu další pro proměnou jako. Mě to, mě to prostě dát, tak trochu přijde to ano, čiže, ano, tím, který se, který se ubírají vlastně tím, jako psychologickým, tak se ukazuje že vlastně všichni faktory právě, který i k a jsou ty lidi, tak vlastně tam všechny reguláce jsou, jsou a tím uh, vztahem, tak jak to tady říkáte. To je právě to, co se zdá, že uh, možná uh, to dáváme všechno do jednoho balíčku, ale ve výsledku tady prostě úkonů uh, různý typy toho znechucení, v různých uh, reakcích na různé podněty. Jedna z nich je ta základní, která prostě jede v souvislosti nějakých osobnostních rysek a na nějakých těch proměnlivých psychologických uh, stavech. A evidentně to jako hodně odráží prostě tak, máme. A pak je tady uh, jiná rovina toho zdravotního stavu, ale i ten zdravotní strach vlastně do jisté míry zase v, uh, v těch interakcích souvisí senzitivitama jinýma, o kterých se bavíme. Jenom je potřeba jednou to všechno rádu do toho modelu a podívat se na to, jako v tom interakčním balíku, co se vlastně mezi sebou děje a jak, jak se to vyměňuje. Hmm. Krátký komentář Jedna jako studie, která která dříve ukazovala na netjehodných uh, lidéch uh, testovaných, uh, kdy byla nízká uh, nízký riziko pandemie a večer jako se pandemie, tak uh, ten nejlepším prediktorem toho míje zdehnucení byla právě míra úspostností. Podpověď to, co se říká. Tak, Já Já Takový... Ne Jednak jsem se chtěl zeptat, jestli to neděláte. Takže se přímo nabízí zkusit i nějaký olfaktorický podněty, že jo, Merkapto, Skatol a takovéhle záležitosti. To by se dalo moc pěkně standardizovat a určitě by to, to bylo zase zábavné. U si představit, jaký tušky třeba se i vyrábějí, ale i kdyby ne, tak prostě jako tři takových vzorky a koukat se, jak se to s ním udělá. Takže to je jedna no, věc. Děla, se to chávala, to Řek, a když to míchají v naší laborce a nechceš vědět, co to udělá i s námi, když jdem jenom jo. hodně daleko od laborci. takže se to chystá. Ne, a tady samozřejmě oblasti socializací práce, které ne, je odpovědět krátce, Ale... tak zítra bude vyhlášený text <laughs> a my máme pětiletý projekt právě na celý tohle. Jo. Je to hrozně zajímavé, že ve všichni, když si přečtete jakýkoliv studii na, na, na, na znechucení, a tak se píše no a můžou to být jako a oči, oči, oči je to prostě Jo. No. ale nikdo to nedělá, <laughs> tím dělají tyhle vizuály. Nebo je jedna, prostě, nebo dvě studie, kde uh, uh, se snažili právě vy, uh, vyprovokovat to, ale to je prostě... Hmm. No a pak ještě druhá věc, já bych určitě připravil pět krupicových kaší a do každého bych dal jiný barmivo... Potřeba, jo? Já. A, jako věřím, že, že zase by to bylo jako velice silný. Stačí modrá krupecová kaše. A... stačí krupecová kaše, už musíte potat. A teď jsem ho ani vždycky viděl. Přesto je větěžší, vás hleda oblíbená, což je zvláštní. No, a ještě, ještě něco úplně jiného. ještě na naposledy, a pak už budu úplně mlčet až do hospody. My jsme měli v dotazníku strachy. Jako jo, čeho se obávají, začínalo to prostě pavoukama a tak dále a smrti a strašidel a tak dále. A pak jsem na to hodil a analýzu. a vylezl tam jeden z velice silných faktor a to, čím to bylo sice to jasně ukazovalo, že je to strach ze smrti. A to si myslím, že by bylo zajímavé to skorelovat právě teda tadyhle s tím, jak ti tam leze tenhle ten, ten animal reminder, jestli teda opravdu to bude hodně dobře no to korelované. Je, vlastně to je taky jedna z malá uh, sluška, která koreluje při jakýchkoliv výzkumem u frintovců, když dělají výzkumy no, na a pavouky. Ano, no, ale pavouk to cítil úplně nejvíc. No v skutečnosti tak, když stručnou, když stručnou, stručnou, stručnou, je strach ze svrtný. Prakticky my, když diskutujeme výzkumy z nejzucení, hmm. uh, tak... Uh, jako víceméně jim, když něco vychází v souvislosti z těch fobí, které jako z hadů a z těch pavů tak uh, vlastně nejlíp jim to tam porovuje právě z tohle, kdy má no, Takže to je úplně jasný, lepší teda na to pustit nejdřív faktorovku, a ono se to nasytí ještě některýma dalšíma faktorama, ale jako ten pavouk to sytí úplně fantasticky v že jako tenhle ten faktor, který tam vychází se, ale jako tradičně popisoval tak zmatečně a proto kolem toho je jako spousta nejasností. No, bo, bohužel ten ta celá soustava jako asi nejkontroverznější všude jí jako diskutují a vždycky každému různě jako vyjde, ta nebo nebejde, ale vlastně v diskuzi se tomu jako vyhnou a pak řeknou, že je divná a že byla Uh, strašně často jako napadena právě z pohledu, že ne nevydváří ten koncept tak, jak má, a není adaptivní. A vlastně se ukazuje, že tak, jak mně se zdá, tak mně prostě jako evidentně připadá, že jako už se souvisí s uh, tou psychickou stránkou toho jedince. No. A můžu ještě jeden vyrožený dotaz. Tady jako tyhle úvahy ty o tom, že jsem, že mém části byl život je jedince, ten ta míra toho rizika tak svádí k tomu, jestli se nemůže náhodou proměňovat i v průběhu roku, zejména v těch jako našich podmínkách toho mírného pásma, že kdy jsou prostě jako ty období roku, kdy jsou jako velice pravděpodobně nákazy. Je, je tomu tak? Určitě, já myslím si, že to jako reflektuje prakticky ta kompenzační hypotéza, která říká, měl by si jakoby efektivně zvyšovat a samozřejmě pokud se cítíš, že jsi v horší kondici, tak se podvědomě jako víc vyhýbáš kontaktu, to, to děláme vlastně všichni. Ne, myslíme si, ale co já bych, když tak mě že studie na sezonalitu není, mělá by to dostalo. Te... Taky nevím, jak by byla... No, ale, tak, ale... Vzorek z prázdnina ale vzorek, to má, uh, takový, takový, takový pro ale, vzorek... Ale, ale problém je zase tam, kde se bavíme o tom, že prostě cokoliv, co chceme měřit vlastně v té míře když to opakovaně, tak je, jako jak ty říkáš, museli bychom začít s některým malým mablemům, některým v březnu, aby jsme hmm. prostě předcházeli těm opakovaným měřením, kde budeme měřit na ty samé věci. A ty lidi už budou vědět, ten obrázek budou uznám, už jim nepřijde jako ten první dojem z toho prvního setkání se s tím prvním měřením nikdy už jako nikdy nebude při tom dalším měření úplně stejný. Vždycky, vždycky to bude jako... Ale to... tak jako ta atenulace může být nějaký další faktor, že? Tak, je čtvrtna a sluní, takže uh, urgenní dotazy, protože a už nám žíze. A tady se rád <laughs> Ne, jenom krátce, že jestli to jsem že jestli uh, jestli, už no, no, nějaký, je. <laughs> jestli už jsou nějaký, nějaké jako velké uh, uh, mezikulturní studie jako porovnávací na, uh, na ty jako různé typy disgastu, no? uh, jak jsou třeba. Já jdu my Jsme se zúčastnili, ale uh, nevíme výsledky. výsledky a druhý máme v tom našem projektu o se zítra. Jo, ale to nemáte hotové. Je jedno studie, vůbec, já jsem si zrovna na myslela teď, já, jako, že, já, já jsme, já, to, jak to padne výsledky, že jsme se zúčastnili jako velké mezikulturní studie, která měla vlastně srovnávat právě uh, míru zvykucení, a byly respondentů překládány různý videa a uh, Ohlasy byly opravdu veliké a lidi, kteří vyplňovali dotesnutí, mi volali, co jsi mi to udělala, už mi to nikdy neposílej. <laughs> ještě teď jsem se trbal a pak zase jiný. No na to se nedalo dívat. A tak dále, takže čekáme a bylo to teda, já nevím, v kolika zemích to běželo. A čekáme na výsledky, protože to měla mm -hmm. velká zrovna mm -hmm. Tak jo, takže ještě jednou <laughs> Děkujeme na pilota! A jste si to, ty můžeš to ještě představit? Ale už ještě... Žádkuji si už